чи вселити надію і в серця спокушених, чи надихнути на боротьбу знеможених, чи дати притулок і сховище тим, що не мають домівки, чи тим, які блукають по лісах, мов звірі, скрізь архімандрит посилав Найду, і той виконував з великою ретельністю найменше його доручення. Це нове, діяльне життя захопило Найду цілком і заглушило болісну тугу, що гніздилася в його серці. Картини народного горя, які він бачив навколо, сповнювали його душу глибокою скорботою і примушували замислюватися, чи вільний він обрав собі шлях. Найда був письменний і знав не тільки церковне, а й світське письмо, а в ті часи то було рідкістю. І тому, крім доручень в роз'їздах, він почав виконувати ще примільки садеку і обов'язки писаря. Це ще більше зблизило його з настоятелем. Мельхиседек і раніше, відвідуючи печери, оцінив серце і розум молодого послушника, який з переконання покинув мирську суєту для молитв і подвижництва в ділах церкви, гнобленої і занепалої, а тепер, узнавши його ближче, полюбив всією душею і зробив повірником своїх таємних дум і бажань. Найдас, свого боку, платив за сердечне довір'я архіпасторя палкою вдячністю і високою любов'ю. Він би й на мить не задумався віддати за нього своє життя. Мелькіседек завів тепер у зв'язку з подіями, що назрівали – Діяльне листування з Переяславським епископом Гервасієм та епископом білоруським Георгієм Коницьким, який перебував саме в Варшаві і клопотався також з правами дисидентів. Оскільки вища ієрархія була знищена в руському краї, котрий був під гнітом Польщі, то за висвячуванням в ієреї і навіть в деяконе доводилося звертатися до вищого духовництва російської держави. У цьому найбільшу допомогу подавав Переяславський епископ, але користуватися нею було вельми нелегко. Польські власті ловили перебіжчиків на кордоні, віддавали їх на тортури і навіть карали на смерть. А тому потрібно було багато хитрощів і одчайдушної відваги, щоб висвятитися і живим повернутися додому. Раніше, як ми вище сказали, цьому горю частково допомагали молдавські владики, але вони висвячували на священників без перевірки знань іноді людей навіть зовсім не письменних, і Мельхиседекові доводилося спочатку навчати їх письма і служби Божої, а потім уже просити Гервасія затвердити їх. Тепер же внаслідок протекторату Росії відкривалася пряма дорога хоч і утруднена все ж таки шляхтою до Переяславського епископа Гервасія. З приводу цих висвячувань писав часто Гервасій, а Коницький повідомляв про наслідки своїх особистих клопотань при Варшавському дворі, і кожне його послання приносило все більше і більше радісних вістей. В останньому листі – Коницький повідомляв, що король уже зважився видати декрет, яким дисиденти визнаються державною владою і урівнюються в правах з католиками та уніатами. Ця звістка викликала в Мотронинському монастирі щиру радість і піднесений настрій. З цього приводу було відслужено урочистий подячний молебень, на радісний звін якого відгукнулися і церкви навколишніх сіл – сполухавши тим уперше з пантеличних ворогів. Був жаркий черневий день. Сліпучі потоки світла падали майже прямовисно з безхмарної височини і обливали Матронинську гору з монастирем і на навколишній обшир яскравим сяйвом. Глибоко внизу виблискували своїми маківками величні шатра зелених масивів і, зливаючись у хвиляси безмежа, творили чудову картину. Темні тіні скрізь позбігали до самого коріння, і тільки щілини ярів та кам'янистих круч згори здавалися страхітливими чорними зміями. Було душно й тихо, навіть на верхівці гори не відчувалося свіжого вітерця, і тільки по легких тінях, що тримтіли на зелених склепіннях, та по іскрах, які подекуди спалахували смарагдами, можна було догадатися, що легенький подих ледь помітно ворушив листя, та незважаючи на задушливу спеку